Torej, dober dan, a, dobrodošli na novem filmovskem večeru Društva Zofijinih. Danes z naslovom, ne vem, če se tu dobro vidi, zeleni kapitalizem. Ta naslov je izbran v sklopu a, cikla, ki smo ga imenovali Media Sofija v posredovanem svetu, kot ste verjetno že a, nekateri med vami dobro seznanjeni. Mislim, da je zdaj našo na tretje srečanje. Še nekaj se jih obeta. Danes se nekako prvič soočamo z eno temu, ki jo bomo pogosto obiskovali še v sklopu filmovzovskih večerov, če bo zadeva stekla in sicer o oglašovanju, tokrat za povezavi z okoljem. V ta namen si bomo danes ogledali kratek video esej, v katerem bi zdaj na kratku pač nekaj povedal, če dovolite, tako da se malo seznanimo. Advertising in the end of the world je naslov video eseja iz leta 1997, ki ga pripravil ogledni profesor Sat Džulaj iz Univerze Amherst v Massachusettsu, ZDA. V predstavitvi se osredotoča na svet komercialnih podob, s tem pa o kulturi informacij, ki prihajajo iz tega na tržni logiki temelječega pogleda na svet, zastavi nekaj ključnih vprašanj. Nam ta sporočila dejansko dajejo tisto, kar obljubljajo srečo in zadovoljstvo. Lahko v tem okviru razmišljamo o skupnosti na podoben način kot o naših individualnih interesih. Lahko razmišljamo dolgoročno prav tako kot kratkoročno. S tem, ko se loti tematik, ki jih ta vprašanja sprožajo, poskušajo pogumiti gledalca, da se zamisli nad svojo participacijo v potrošniški kulturi, ko poveže družbeni stil potrošništva in prihajoče okoljsko krizo, nas avtor prisili, da ponovno vrednotimo naš način življenja in razmislimo o ceni, ki jo kot potrošniška družba plačujemo, ter o tem, kako dolgo lahko pri tem tovrstnem življenjskem stilu še ostrajamo. Sad, Julaj, se pravičujem, če ne zgovarjam pravilno tega imena, gospod ima zelo bogato zgodovino, lahko bi leke celo kolonialno, rodil se v Keniji, šolal oziroma otroštvo, mladost preživel v Angliji, univerzo obiskoval v Kanadi, danes pa poučuje v ZDA, je profesor komunikacij na univerzi Amherst in ustanovitelj ter izvršni direktor Media Education Foundation, se pravi Fundacija za medijsko izobraževanje, to je ena bolj uveljavljenih izobraževalnih institucij na področju medijev v ZDA, je vodilni strokovnjak na področju vloge, ki jo v naših življenih igra oglaševanje in popularna kultura, je avtor številnih knjig in člankov o medijih in je prav eh, tako večkrat nagrajeni profesor. Širšem občistva ne bo znam kot producent in režiser številnih izobraževalnih filmov, ki se ukvarjajo s številnimi, aktualnimi temami iz področja medijske kulture. Ta film je, kot je že bilo omenjeno, star, zdaj koliko 14 let, tako mete to nekako v mislih, ko boste zadevo gledali, ne pravzaprav več, 17. Leta 97 nekako je produkcija tega filma bila končana. Uh, Kar je treba mogoče še omeniti, preden se lotimo filma, je to, da mi smo prevedli naracijo. To gre v bistvu film je neke vrste video predavanje. Tako da ne pričakujte nekega klasične forme dokumentarnega filma. Gre v bistvu za ilustrirano predavanje, kar boste v bistvu malo lahko opazili. Prevedli smo naracijo, nismo pa kaj posebej se mantrali okoli reklam, ki so tu navedene kot ilustracija. Skaj, po filmu se bomo o kapitalizmu z zelenim obrazom pogovarjali z filozofom, Tomažom Grošovnikom in pa Dejanom Savičom, kot je nekako bilo napovedano. Zdaj pa v bistvu bi kar bilo vredno dobro, da zavrtimo film, pa se potem po filmu malo bolj konkretno o vsem skupaj. V bistvu, verjetno moram na začetku se začnemo resno pogovarjati o temi današnjega večera, skaka zeleni kapitalizem, pršaj, e, malo razložje tudi ozadje. Sklaka, mi smo se za to srečanje, za to temo z Tomažem in Dejanem pogovarjali, zihr se dvi leti nazaj se mi zdi, mislim, da od časa, ko si ti izdal tole knjižico, kako nekako imeli namen. Pa je potem zadeva tako nanesla, da smo letos februarja ali mislim, da je bilo v kinoteki en pogovor na eno podobno temo. In je pač o vprašanju, ali je danes mogoče to krizo, o kateri smo v deloma slišali govoriti profesorja, ali je može re, mogoče rešiti z, v, v kontekstu neka oblika kapitalizma, skratka pogosto se govori o zelenem kapitalizmu, Na tej točki tega pogovora v kinoteki smo se vse kar dolgo zadržali in bila je tudi podana ideja, da bi mogoče pripravili eno posebno priliko, na kateri bi mogoče to vprašanje ali je zeleni kapitalizem mogoče malo razširili in potem smo se nekako mi ponudili, da bi mogoče v sklopu teh naših filmozovskih večerov, ker je pač ta tema zelenega kapitalizma tudi na nek način povezana s tem, kar smo zdaj gledali, Uh, pač ponudili, da bi mogoče to izvedli tukaj in danes smo tukaj, no? Uh, najpač nakratko predstavim, uh, med tem, ko mislim, da lahko ta knjižica, če sicer je iz knjižnice, tako da prosim jo nazaj, ampak če želite malo pobliže pogledati, lahko pogledate, pa bi mogoče za začetek kar, kar malo predstavo tistim, ki mogoče še ne poznate dovolj dobro Tomaža in Tomaš Tomaž Grošovnik je filozof in publicist, zaposlen na univerzi na Primorskem, kjer poučuje na pedagoški fakulteti za svojo monografijo z področja okoljske etike v ki zelene, ta je prejel nagrado glasnik znanosti 2012, uredil je številko revije poligrafi z naslovom Živeti s posledicami, living with, with consequences, na temu okoljske etike oziroma problematike, pa je predal tudi na univerzi v oslu. Dejan Savič, na moji levi, je filozof, publicist in doktorski študent socialne filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Diplomiral je z nalogo, ki nosi naslov zelena država, zagovor ekološke države na temelju teorije pravičnosti Johna Rossa, pri svojem raziskovanju na vprašanje medgeneracijske pravičnosti na področju okoljevarstva in, druge, in druga vprašanja z področju okoljske etike, zaposlen pa je pri Greenpeace v Sloveniji in sicer na področju oziroma kot zastopnik za energetsko politiko. Uh, zdaj, mogoče čisto toliko, da navežem, kar sem že povedal, skratka, kako je prišlo do te teme, še je dopolnilo, kot ste zasledili, je to film, ki je nastal leta 96, 97, nekaj 17 let je že od tega, ampak mislim, da se še vedno nekako zdi, dokaj sveš, kaj se tiče vsebine, problemi se boja manj še vedno tukaj, edino, kar se je mogoče spremenilo, je ta intenzivnost oglašovanja, Uh, ki se recimo tam v filmu smo imeli podatke o tem, da je v 80. nekje 1500 uh, impulzov uh, ogreševalskih, ki jih je pa človek deležen skozi dan uh, v 90. ih in ta številka narasta na 3600. Koliko sem pa na podatke gledal za leto 2010, ki so dostopni, pa je ta številka že pri 4500 impulzih na dan. Uh, tudi vrednost, skaj budget uh, industrije se enormno poveča vse za enkrat, Skratka, vse to, kar smo nekako tukaj videli, je samo še bolj intenzivno. Zdaj pa, da ne bi mislili, da se te vsebine, ki je nekako bila predstavljena v filmu, ne bomo dotikali, glede na to, da bomo začeli z vprašanjem zelene države oziroma zelenega kapitalizma, imam namen, da naredimo en tak lok, skratka začnemo z vprašanjem zelenega kapitalizma in se poskušamo potem v nekem loku vrniti k temu vprašanju, češ, koliko je potrošništvo odgovorno in pa koliko je sprememba nekih potrošniških navad recimo uh, pomembna za to, da pač spremenimo neko paradigmu družbe. O tem je sicer dosti pisal tudi v tej knjigi Tomaš, bo več povedati, ampak skaj kaj, gremo na začetek, dejmo uh, v bistvu je potrebno mogoče še tole narediti, tu je siter en citat, ki ga se boste mogoče spomnili iz prejšnjega tedna, tisti, ki ste bili, Tu uh, je tudi, tudi uh, neko kratek povzetek stanja, jaz mislim, da ne bomo kaj dosti pozornosti posvečali, kakšno je to stanje, jaz mislim, da se ga vsi, ki ste nekako tukaj, boja menj zavedamo, uh, vse malo, če niste popolni skeptiki, veste pač kakšne so uh, ugotovitve znanosti na področju okolja, kaj nam nekako obetajo, pač vsaki teden so neke študije in tako dalje, ogromno nekih informacij, boja naj obstaja znanstveni konsens, da vkoliko ne spremenimo pač uh, Načina svojega življenja, naša civilizacija nekako nima prihodnosti v teh okvirih. tako da t -ta, t ti citati tudi zadej bojo nekako ilustrirali tudi to, kar se mi malo pogovarjamo kot neke vrste dopolnilo, če bi mogoče mi bili malo preveč dolgočasni. Pa mislim, da je pomembno je to, da sem spostavil, kar je Tomaš napisal, pa verjetno se citira, sicer je drugega, ampak ni važno, mislim, da to ve, vedno se vredno zapomni spolj v današnjih časih, ko O tem smo sicer govorili prvi večer, teh mozolskih večerov, ko smo govorili o humanistiki. Vedno je nekako, mislim, da potrebno to uh, posebej povdarjati, da brez neke refleksije, uh, ki v bistvu lahko razvija humanistično misel, takšna in drugačna, si neke spremembe, pa ne bo to na katerem koli področju, ne samo okolja, ne moremo obetati. Tako da v bistvu danes ta večer, ta pogovor tu služi ravno temu, s poskušamo narediti neko refleksijo. No, skratka, zdaj pa gremo k uh, jadru. Skratka, zeleni kapitalizem. Mal si je verjetno to precej velika enigma, kaj bi pravzaprav to ne bilo, pa mogoče je glede na to, da si ti kar dosti pisal o tem, sveda tudi Tomašem, ampak Dejan, mogoče tega najprej vseeno poprašam, kaj v bistvu se ne predstavljam pod to idejo zelenega kapitalizma. Lahko čisto v par črticah, mogoče skiciraš. <kuh> najprej hvala za pogobilo, pa hvala vsem, da ste prišli v petkih Uh, jaz sem že prej povedal, da je to tak termin, da še sam ne vem, če bi <laughs> prišel na tako dohodek, <laughs> tak, da je res uh, posebna čast uh, toliko ljudi na, tem, na enem kupu. Um, jaz mislim, da je zeleni kapitalizem in nek prostor, kamor mi umeščamo, kojiciramo svoje sanje. Uh, sanje, da bi ti problemi bili odpravljeni. Uh, in um, Taka sporočila, kot smo jih videli v filmu, eno neznosnost ustvarijo, Mislim, težko je živeti za vsem tem. Ne. In uh, potem človek ob tej rabi neko zatočišče, o tem bo tudi Tomažni več povedati, uh, um, tudi piše v, v knjigi. Uh, in to zatočišče je, da lahko z nekimi malimi koraki uh, rešimo stvari, vsaj za sebe. In ti mali koraki so bomo več večkrat na kolo, bomo odpadke, bomo kupovali več bioizdelkov, in potem nekako se pomirimo, evo, svoj del smo upravili. Um, problem je, ker... In, in, to, in ta odgovor, ki, ki se ga lotimo, ne, je zeleno potrošništvo. Torej bomo tam, kjer imamo nek vpliv, in to je preko nakupnih in uh, uh, potrošnih izbir, bomo izbrali bolj zeleno. Ne. In zdaj, Kar je sporno pri tem, je v tem najprej, da je rešitev problema skozi potrošnjo in drug problem pa je, da s tem, ko se odločimo za zeleno potrošnjo, mi opravimo s problemom. Dejstvo pa je, da se ta zelena potrošnja že vsaj 20 let ali pa 10 let razvija, se krepi, medtem ko se kazalci v nečevanju okolja se ne izboljšujejo. Če nas zanima tista posledica, ne, in posledica je uničeno okolje, se stvar ne spreminja. Gre še vedno na slabše, recimo podnebne spremembe. Ne? Mi že deset let radi uporabljamo večkrat kolo, ali pa smo vsaj v o tem, kako avto onesnažuje. Imamo slabo vest, ko točimo gorivo, um, ampak kazalci so pa še vedno slabi. Ne? In to je, to je uh, zabloda. Te, tega, da se bo skozi potrošništvo rešila okoljska kriza. Mislim, nočem biti cinik in, in zdaj napadati to, to, kar ljudje radi dobrega, delamo za to, da rešujemo problem, to, to je zeleni potrošniki, to je nekaj naj, najlepšega, kar človeška narava da od sebe. Človek reče, bom nekaj naredil, jaz bom začel reciklirati, zobrno je bilo začeti reciklirati, pa so ljudje vseeno probali. Zobrno je postiti avto pa na kolo in ljudje so to naredili. To so To so dobri etični poskusi posameznika, da se odzove na, na, na te probleme. Tisto, kar nas, humani, nas humanistika uči, je, da ne premišljujemo. Vse, kar počnemo in tokrat premišljujemo, ali so to res tisti načini, s katerimi se problem rešuje. In kot kaže, kot kaže, niso. Tisto, kar sam nekako ugotavljam, je, da je ta potrošniški zeleni aktivizem da je omejen na eno nišo. Nišo desetih, 15 prebivalstva, ki nekako postanejo zeleni kupci, grin pisovci, kolesarji, eh, angažirani potrošniki, ki ekološka jajca in tako postanejo eh, In če, če zraven tega nimamo politične strategije za doseganje neke spremembe, ki jo potrebujemo, je moje mnenje, da ne bomo dosegli eh, spremembe ki jih potrebujemo. In našel sem avtorja, ki to zelo dobro potrdi in kako za mene je bil branje tega članka pred dvema treve meseci bil en tak pretres. Naslov članka je mislim, da plant a tree, ride a bike, save the world. Torej, ti samo se loti malih porakov in reši boš svet. In on pravi, da je zahodno okoljevarstvo padlo na to foro. Vsi smo to kupili uh, in uh, ko smo poljevarstveniki drugi in tudi jaz, priznam, šli na to vrstna predavanja, smo ustvarili eno tako slabo vest, iz katere smo ljudi pozivali, dajte več reciklirati, dajte več kolesi se voziti, kupujte ekološko učinkovite izdelke. Ne? In nevede smo padli na to zanko uh, individualizacije kolektivne odgovornosti za okoljsko krizo. Torej, iz tega, da je, da je sistemom nekaj narobe, kot smo videli tukaj, je celoten sistem, kako današnja ekonomija deluje, smo naenkrat mi postali tisti, ki moramo vse popraviti. Jaz moram začeti delati drugače, jaz moram eno uro na dan aktivno razmišljati, kje vse delam problem. Tisto, kar mi je padlo na pamet prej kot ena, kot ena, ena stvar, ki se je zgodila, ekonomija se je olajšala za odgovornost, za vsa ta vprašanja na način, da je to odgovornost prenesla iz sebe kot korporacije, iz sebe kot države na nas, kot posameznika. Ta davek za pravično ravnanje z okoljem, ali pa zaposlenimi z, z, z poslenimi z delavci, je prišel na posameznika, jaz mu pre, recimo, socialni davek. Eh. Gre za obdavčenje potrošnika, da preko nakupnih izbir popravlja napake krivičnega sistema. Torej, davek v obliki dodatka, dodatnega plačila za eko izdelek, ki popravlja ekološke krivice, za fair trade izdelek, ki popravlja izkoriščanje tretjega sveta, za lokalni izdelek, ki popravlja uh, uh, okoljsko krizo zaradi globalizacije in spet za 100% slovenski izdelek, ki popravlja odprtost slovenskega gospodarstva mednarodni darvinistični tekmi v gospodarstvu um, in vsi ti pritiski, ki jih, na, uh, ki jih majo gospodarstveniki, vse to mi lahko korigiramo socialnim davkom, ki ga sprememo na se, s tem, ko kupujemo draže izdelke, draže kot ekološke, draže kot fair trade, draže kot lokalne, draže kot, uh, kot 100% slovenske ali pa avstrici, avstrijske, in švicarske. Uh, skratka, kar želim povedati, je, da Zeleni kapitalizem, zeleno potrošništvo, individualna krivda je nek trik tega sistema, preko katerega nas je odmahnil od politične akcije. Ampak usmeril nas je tisto, tistih pol urce, urco na dan, ko začnemo razmišljati o tem, kako se vozimo, kako recikliramo in To je naredil kot glavno vprašanje, glavni problem. Če bodo vsi začeli reciklirati, če se bodo vsi začeli drugače voziti, bo kolektivno vse vredo. To je tisti trik stoletja. Toliko bi zaenkrat. enkrat. Tomaš, mogoče tvoj pogled? Um, ja. Um, težko se ne strinjati zdaj. No, pozdravljeni vsi skupaj najprej, pa hvala niti pa robi za tvoje entuzijazem za organiziranje vseh teh dogodkov in za, um, pač ta gromozanski prispevek za ki si ga naredil v zadnjih letih. Uh, ja Težko se je ne strinjati s tem, kar je povedal Dejan. Tudi s tem, kar smo videli v tem dokumentarcu, čeprav moram reči, da sem se malo pogrešal neke dodatne globine, recimo to, mi mogoče reči kasneje, malo na kazalcih, čim se mi zdi, da je ta obveščevalska kultura um, povezana, um, ki so neke tiste točke, zakaj vsi v bistvu pademo na to obveščevalsko industrijo ali pa zakaj potem, pravzaprav mogoče, na nek način niti ne moramo tega dojema, tako da zapademo v tem, ampak smo na nek način že po naravi, če lahko pravim, ta izraz prikladni za, za, za celotno ograševalsko mašinerijo. Ja, pravzaprav mislim, da je bil povod za to današnje srečanje dejanov v res na zadnji okrogli mizi, ki smo jo imeli v kinoteki, na ta način bi jaz mogoče začel svoj prispevek, pa se umestim v to debato. Um, vprašanje se pa je zastavljalo o, o, okrog tega, ne, ne samo okrog tega, ali je mogoče je kapitalizem, ampak konec konca tudi okrog tega, kaj je kapitalizem, pravzaprav sploh je in potem je dejan. Če se prav spomenem predlago, eno, tako srečanje, kot je danes, da, da malo mogoče testo izkušamo. No, mogoče je, samo to se prevečuje, mm -hmm. ampak predste v zladju imeli eno tako splošno definicijo kapitalizma, je moja, se pravi, gotovo ni popolna, ampak se ne vem, če si videl, mogoče lahko komentiraš, pač tudi to. Mm -hmm. Ja, um, Mislim, da pri kapitalizmu pač obstaja nekako trije faktori, za kateri, ki so konstante ki jih pač moramo poštevati. Zato, rečemo, da kapitalizem, to je se pravi privatna lastina, lastnina, uh, profit in pa uh, trg. Skliko, to so trije parametri, neprosti, no kar nadaljujem. Ja, um, a, a, kje se meni zdi, recimo na nek način, mogoče ta, ta, ta, ta beseda danes malo zavajoča v debatah in dvom, in da bomo lahko rešili probleme s klicevanjem na njo, je ta, da je uh, vse prisotna na nek mm. način. Ne? Kadar vsi danes, če boste vprašali, ljudje se strinjajo, da je kapitalizem kriv za stanje, v katerem smo se znašli, bodo vam največji uh, in se z vami popolnoma strinjali. Vkrati pa se ne bo čisto ni zgodilo. A ne? In jaz mislim, da je to nek in did za to, da nehamo govoriti o kapitalizmu kot o glavnem krivcu in skušamo na drugačen način formulirati probleme. Ne? Poleg tega imamo ogromno različnih oblik teh tržnih, eni reče raje, tržno gospodarstvo, pa potem ugotovimo, da smo tudi v socializmu imeli neko obliko tržnega gospodarstva, pa da se eno zdaj tržno gospodarstvo razlikuje od drugega, pa da to kar naj bi bil svoboden trg, sploh ni svoboden trg, ampak je zelo močno reguliran, recimo. Ne? In se mi zdi, da se te stvari uh, potem uh, nekako zgubijo v tej besedi kapitalizem, ki je danes postala nek dežurn krivec, ne? s katerim se vsi strinjamo, da je z njo nekaj narobe, ampak lahkrati pa nihče od nas eh, nič ne naredi. Um, zato, no, jaz ne vem, kaj bi bila alternativa, kakšen diskurs eh, bi bil alternativa temu zdaj v tem trenutku, ne. definitivno se mi zdi vredo, da se o tem začnemo pogovarjati in da postavimo še eno stvar, ki se je tako sponim dejano na, na, iz brejšnje okrogle mize, to pa je ta, ne, zdaj se je vse eno, ne. ali imamo hardcore industrializiran socializem, ki zasinja svet, imamo hardcore kapitalizem, ki jo ne snaži svet problem, s katerim se soočamo je, um, okoljski je pa povezan z načinom, kako mi živimo. Ne, in to, to je v, znotraj neke praktično osmerjene okoljske etike glavni problem. Um, tako da to se mi zdi en veliki ziv za vse nas, ki o teh tudi razmišljamo, ne, da skušamo najti neke mogoče nove um, načine gledanja, formuliranja, v um, čem je pravzaprav sploh težava in potem posledično iskanje odgovorja. Skratko odpiranje nekih novih horizontov, kak mislim se to zagato, pred katero stojimo. Zdaj, kar se tiče recimo zelenega hm, tega potrošništva ali pa recimo vseh teh um, znanstvenikov, ki se tu če dalje več ukvarjajo, seveda za ekologijo, ne, Danes je ogromno ljudi, pač v znanstveni srednji velja prevladojoče prepričanje, da je nekaj hudo narobe z našim ravnanjem, zakonjem in tak naprej. Tu se mi zdi, da je pa, zdi se mi skratka, da je, da je sledeče en problem. In to je človekova, mogoče bo malo za človekova težnja, potem da bi absolutno vse tako preračunali, pokazali na, na iPadu, na telefonu, kazalce, kakšno je stanje okolja v tem mestni četrti, ker drugo potraj, izbrati, kaj si pojedo, kaj je narobe. A ne, se pravi ta obsedenost z kontrolo. Uh, z izgovorom, da bomo na ta način boljše živeli, ker bomo bolj nadzirali okolsko vnesnaževanje. Skratka, zelo hitro se te stvari zapletejo na ta način, da pridemo do tega, da če hočemo živeti svobodno in v miro, moramo vse totalno kontrolirati in nadzorovati. In to se mi je pravzaprav zdi problematično. Ne? Jaz mislim, da ni mi mogoče ne rabimo več novih uh, merilnih postaj. Ne rabimo več, ne vem, koliko novih uh, raziskav Na, na te teme. Zakaj ne? Zato, ker vemo, da je. Takrat tak že vemo, da je zelo narobe da so stvari narove. Ne? Ti si mi na okrogljem izu v kinotek dal en primer, če se ne motim, o slonu, ki ga vrednotijo v nekim ja, safarijo. Ne? Ja, skakaj, ne? dejansko narava pogleduje do te točke, da praktično, kako si že rekel, uh, viewing value. value. Ja, skakaj, slon, sloni ne? v safarijih imajo viewing value, skakaj, koliko denarja prinesejo s tem, ko jih pač turisti gledajo. Ne? Ja, v bistvu... Na leto naj bi bila ta vrednost enega slona, recimo, tam okrog 300, 400 tisoč dolarov. Uh, in to je seveda okoljski turizem. Ne? To počnemo vse zato, da bi ohranili, varovali naravo. Ne? Ampak kar se meni zdi tukaj problematično, res to uh, kalkuliranje. Ne? To ta, ta naša obsedenost, da bomo lahko za nekimi dodatnimi podatki, ki jih sprocesiramo, ki jih takoj dobimo na pameten telefon, uh, za neko mrežo vseh teh podatkov, Da bomo lahko na ta način dejansko sanirali situacijo, kot se temu reče. In ta situacija me dejansko močno spominja na te, dobro zdaj da ne poznamo, ampak na fukujeva opazovanja v biopolitike. Namreč, če pogledamo zgodovino, ne, politično zgodovino, zahodno, recimo, kako kak se je razvijala, ugotovite, da se je tam v 15., v 16., v 17. stoletju. Tam nekje do 18. stoletja, se pravi do kantovega časa, recimo, ne, je bila naloga suverena oziroma oblasti, katere, mimo glede, niče ni, po, ni postavlo pod vprašaj, ne, bilo je jasno, da mora biti oblast in celo absolutistična oblast, tega ni nihče pod vprašaj. Mogoče so se spraševali, bi bil nek drug kralj, nek drug monarh, mogoče svet aristokracije, ampak nihče vlade ni postavlo pod vprašaj. In naloga vlade je bila preprosto kaj? Čim bolj racionalno vlada. Se pravi, za čim manj izdatke, kontrolirati čim večji... Um, Vseh, tudi, tudi čist v smislu teritorijalnih meja. Ne. Kasneje z liberalizmom, in kako pravi, da je, pa, kaj je najbolj značilno za liberalizem, je to, da postavi vprašanje vlade, Razlog vlade pod bil vprašan. Se zdaj se sprašujemo, če je to še smiselno imeti vlado, vlado moramo nekako kalkulirati v neki družbeni sistem. Ne. Se pravi, po Po tem obdobju um, preračunavanja, kako je najbolj ugodno vladat, pa nastopi neko drugo, uh, neko drugo obdobje, ki ga Foucault imenuje biopolitika. Ne? Bio, sicer v eni izraz ni, ni najbolj všeč, ampak to je zastavljeno na razliki med BIOS in ZOE, pač nekimi grškimi besedami. Ne? Ampak poanta biopolitika je pa zdaj v tem, da v prvi plan pridejo tematike, kot so higijena, zdravstvo. Neko splošno počutje kvaliteta življenja, tudi državljano. A ne? In v Nemčiji recimo se začne razvijati prava visnšaft o tem, kako nadzirati zdaj te parametre populacije. A ne? Recimo policaj a ne nekako čim manj zmanjšati kriminaliteta. vse postane predmet te družbo znanosti, ki se seveda sočasno začne razvijati splošno potem v 19. stoletju in na koncu pač pridemo v neko stanje, kjer je treba Ker se nihče ne strinja s tem, pa ni pripričano, da res vlado, rabimo vlado, ali vlado, po drugi strani pa moramo vse ne nekno nadzirati ne? in skrbeti za kvaliteto življenja. In jaz mislim, da se ta okolska problematika, kot jo recimo družba sponzorira, da se 95 ali pa še več odstotkov ravno v to, kako je način. Ne? Se pravi, kako kontrolirati, nadzirati okolske parametre. Zdaj, jaz mislim, da, da, da je tak način ne, pristopanje k polskim problemam skupaj z tem, ne, zred, zredni kapitalizem je sam izrastek tega, če prašite, ne vprašate. Jaz mislim, da je, da, je, da je ta celotna ideja, da moramo nija biti v vladarjem sveta, da, da smo najbolj najpametnejše bitja, ne, da moramo kalkulirati stvari, znati, ugotoviti, celo to, smo videli, Celo v tem filmu je prisotno prepričanje, da moramo mi rešiti svet na ta način, da moramo ugotoviti, kaj so vzroki in ugotoviti, kaj bomo potem sanirali te vzroke. Ne? In tu se mi zdi, recimo, to se mi zdi, mogoče že po sebi, malo problematičen pristop. Ne bi bilo bolj Ves, Vse podatke pravzaprav že imamo v tem pišem knjigi, tudi za problemu zanikanja. Ne? ne rabimo več raziskav, mi preprosto moramo začeti delovati drugače. Ne? Zdaj se pa moramo spraševati, kako bomo to delovanje spremenili, ne o tem, kako bomo še več stvari raziskali, da bomo videli, kako smo v dobrom, v, v, v dobrem do to tako, tako že vemo. To se mi zdi glavni problem, da do tega okolja, da, do vprašanja narave, pristopamo kot do nekega družboslovno-tehničnega problema, ki ga je treba z nekimi družbenimi posegi ne nekno nadzirati, kontrolirati in narediti, spremeniti v vprašalnje kvalitete bivanja. Zdaj, kar dosti krat je bilo že omenjeno, ta februarska okrogla miza, na kateri je med obema današnjima gostoma sedel uh, dr. Luka Omladič, pa mogoče uh, kot dopolnilo ne povem, da ta posnetek sicer najdete tudi na naši spletni strani, tako da, če do doželi kot nekaj veste dopolnilo uh, tega, kar danes tukaj poslušate, lahko si ga tam poslušate. Uh, Včeraj ali v sredo, mislim, da je bil tudi na radio marš predvajan. Tako da, jaz nekaj določenih vprašanj, ki so bili tam izpostavljeni danes tukaj, ne bom ponavljal, tako da bomo danes probali vendar neko novo področje odkrivat, pa zdaj, v bistvu, bi kar vse tega, kar se ti nekako, kar sta nekako oba povdarla, oba sta skeptična do tega tako imenovanega zelenega kapitalizma, ti, Dejan, do svoje diplonski nalogi na enem mesto, zelo jasno pač, Na nek način zanikaš, da je, so, da je ta kapitalizem mogoče, oziroma je mogoč, ampak glede le pod nekimi pogoji in praviš, država, ki bi želela ohraniti enako neto materialno produkcijo ali pa bi jo celo želela zmanjševati, bi morala močno posvečiti v delovanje trga. V takoj ekonomiji ni videti drugega načina, kot da se tisti, ki večajo materialno proizvodnjo in s tem količino odpadkov, umeji te dejavnosti. To pa je poseg v pravico posameznika, ki rabi primerno temelitev. Kako torej zelena država ki mora biti pristane na brezrasno ekonomsko politiko, rasno, ne rasno, <laughs> opravi s kritiko, da omejuje legitimne pravice posameznikov po svobodi gospodarske pobude. Kako? Jaz, ja, malo bolj pojeno stavljam, ponoviti vprašanje. Uh, torej, um, če nekdo dela okoljski problem, zato, ker si hoče zgraditi desetnastropno hišo, ki mo ena, enastropno ni dovolj, pa zato, ker hoče zgraditi še tež sedem, pa tež osem ne? in proizvajati elektriko iz premoga. Je to njegova ekonomska pobuda in tudi uh, predstavniki vlade, ko so razpravljali v težu šest recimo, so rekli, uh, vse je po pravilih, vsa dovoljenja imajo, naj ga gradijo. Kdo smo mi, da jih bomo ne. In jaz pač pravim, okay, mi smo predstavniki zelene države in mi bi njih omijili, zato ker delajo ekonomski problem. In zdaj, ali lahko to naredimo? Če pa ima oni pravico do svobodne ekonomske pobude, v ustavi mislim, da je zapisano, v ustavi Republike Slovenije. Vsak ima pravico do svobodne gospodarske pobude, ne? To ni No, pravim, da je, seveda je relativizirana potem z drugimi, ne? In vedno to velja. In moj odgovor je neke vrste star Milovski, ne? moja pravica do svobodne gospodarske pogude je v drugega do zdravega življenjskega okolja. In zdaj sprašanje je, kdo je ta drugi? več uh, Večko je teh drugih upoštevanih, ali so to moji sosedje, torej ne smem kuriti odpadko, ne smem zljivati kemikalij v uh, potok, ker bo to moje sosede uh, se dotikalo. Ne? Če so to moji sodržavljani, Ne smem recimo na reki Savi početi česar koli, ker se to lahko prenese na poplave in bo Hrvaška imela posledice. Če govorimo o globalnem sistemu, pa ne smemo česar koli početi z podneb s podnebjem, zato ker se bo podnebje nazaj na svojo nestabilnostjo uh, um, um, odzivalo sunkovitimi okoljskimi uh, katastrofami, ki bojo nedolžne ljudi uh, tudi pobili. Uh, Če pa upoštevamo še prihodnje generacije, ki jih razumem kot neke legitimne ljudi, ki pričakujejo, da bodo tudi oni imeli možnost ekonomske blaginje potem pa restrikcije so že močno, so, so precej močno utemeljene z različnimi potencialnimi žrtvami in v, libera, v smislu liberalne teorije dobimo omej, legitimno omejitev ekonomske svobode in to je v bistvu zelene države kot koncepta. Torej, na drugi strani je nekdo, ki ima pravico in v imenu te pravice si ti nekdo, ki ne smeš postaviti desetna stropne hiše, ampak jo lahko zgolj tako visoko postaviš, da ne posežeš vse te pravice do zdravega polja za vse te ljudi. To je neka osnovna ideja. Potem pač nastane cela vrsta problemov, ker recimo, da s tem imamo utemelitev za omejevanje ekonomske svobode, um, ampak problem je, potem pridemo čisto praktično uh, politološko vprašanje, kateri družbeni sistem pa je pripravljen jamčiti za te pravice. Ne? Sej uh, v uh, deklaraciji človekovih pravic podpisani po drugi svetovni vojni je pisalo, da vsak ima pravico do dostojnega dela, ne? pa imamo še danes več deset milijonov ljudi, ki delajo v suženstvu. Torej, filozofsko lahko nekako domislimo, Odgovor, ne? in imamo neko, neko rešitev za dosti dobro, ne? torej zeleni, zelena država, recimo. potem pa problemi nastanejo v empiričnem. Ne? Kdo bo, bo stavil za zeleno državo, kdo jo bo izvajal? Ne? Potem pa drug primer, vidim, je pa v tem, da si recimo Slovenija reče, ok, pri nas bomo pa zmanjšali izpuste CO2, pri nas ne bo možno kupiti izdelkov, ki so uničevali okolje, Uh, podpirali bomo samo gospodarstvo, ki je uh, okolju, prija okolju ljudem prijazno. Problem nastane, če je Slovenija umeščena v svetovno ekonomijo, kjer bo slovensko gospodarstvo kaznovano zaradi tega. Zato, ker bojo vsi tisti, ki, ne ki nimajo teh standardov, prodajali izdelke, olajšane za ta davek. Pr davek pravičnosti, kot se ga prejepo, uh, in preprosto se bo ta na trgu našla dva izdelka. Slovenski, okolj prijazen pravičen, pravičen do delavcev zagotavlja minimalno plačo in tako dalje. In tisti drug, ki, nima, ki izvaja socijalni ekološki dumping, ki nima nobenih standardov in je zelo poceni. In hkrati smo v situaciji, kjer se, uh, uh, kjer se večino prebivalstva stisne do te mere, da nima ekonomske moči za resnično svobodo. Ampak mora kupiti pač izdelke. In njegova temeljna dožnost do tega, da racionalno ravna z viri, ker mora imeti dovolj virov za vzgojo svojih otrok, za zagotavljanje osnovnih stroškov, za zagotavljanje prihodnosti pri hranku. ta osnovna ga sili k temu, da kupuje čim cenejše izdelke. In to so pol problemi, ne? Če, če se ta, to celotno breme zvede na posameznika, ki ne to plača. No in zato mora biti rešitev globalna. Zdaj pa kaj to pomeni globalna rešitev? Prvi korak do globalne rešitve za Slovenijo je Evropska unija. E, ko Evropska unija postavi standard in moramo biti optimistični, nekaj teh standardov smo si že postavili v zadnjih nekaj letih, ne? tudi na področju podnebnih sprememb in imanjševanja izpustov. E, potem ta standard najprej velja za pol milijarde človeštva, ki jih živi v Evropski uniji, potem pa tudi za celotno svetovno proizvodnjo, ki hoče prodajati na tem trgu. In zdaj, Uh, ko se v bistvu zauzemamo za, uh, za podnebne omejitve v gospodarstvu, za uveljavljanje teh omejitev, kar pomeni draženje fosilnih goriv uh, in oteževanje umazanega gospodarstva, uh, je gospodarska zbornica je rekla ravno to Ampak kitajsko gospodarstvo in Ameriško nimata teh umitov, kako bomo z njimi tekmovali. Naša podjetja bo je propadla. In tukaj ni bil, tukaj iskreno nisem zaznal cinizma, ampak je šlo za iskreno stališče. Res, mi imamo industrijo in preprosto bo naša to najekla drugače stala kot kitajska to najekla. In odgovor je tukaj spet proti protikapitalističen. Pomeni, vzpostavimo okoljske dejatve na naših mejah. Uh, Če tona premoga, tona jekla stane evropskega proizvajalca 30 evrov zaradi CO2 recimo, potem naj tudi tona kateregakoli, kitajskega, ameriškega jekla, ki prečka to mejo, naj stane isto, 30. Ne? Ampak s tem pa gremo v nasprotje, spet svobodne eh, svetovne ja. trgovine in svobode gospodarske povode in tako naprej. Ne? Za regulacijo znotraj okvirjo kapitalizma je kar dosti lobiranja, kako ne rečem. Eden pomembnejših uh, je tale gospod. Uh, jaz sem bral intervju za tem gospodom, mislim, da je, je sone organizacije Sierra Madre. Mislim, da je kar dobro poznaš, ko se tudi citira v knjigi. Se reče tako, ne? To je eno na okolje največjih NGO v uh, preovarstvenih organizacij, ki se zelo zauzema za to neke vrste regulirano v obliku kapitalizma. In uh, se spomnim, da sem bral ta intervju še pred uh, tem podno, podnebnim vrhom uh, v Kopenhagenu. In uh, on za sveto pripričan v to, da bojo svetovne države, skakaj, ki so pač toliko zavestne, toliko se zavedajo problemov, ki jih v bistvu spremembe lahko prinašajo, na tem vrhu sklenne dogovor in pač eh, naredile nek konec, skakaj, da bodo regulirale, začele regulirati kapitalizem. Uh, in on med drugim pač tukaj, tu citat uh, njegovega svetega pripričan je v tem, da v bistvu pravna država tisto, kar lahko na nek način ta kapitalizem na nek način, da bolj prijazen, ljudem bolj prijazen. Zdaj imamo kar zgodovino teh prav, že skajka svet se ne more pojanotiti, glede tega, kako bi nekako reševal to podnebno, oziroma nijemo te zavesti. Ti si sicer dosti pisal o tem konceptu zanikanja, pa ne bi še tako zdaj šel na to. Jaz bi v bistvu primarno me zanima, kaj ti meni, skajka v takem poskusu kapitalizma, ki se pač regulira z nekimi pravnimi akti, z davki, z... Ja. Ja, jaz mislim, da je pravo po sebi brez moči. To so ljudje, mislim tudi filozofi z zadnji zadnje šrano, sem ima neko spozabil, pri kom je to bilo. No, to je že zelo stara ideja. Pravo je brez moči, če ljudje v sebi nimajo nekih načelj zarovnanja na ne Če ni nekih etičnih, moralnih ne potem Prva stvar, ki se raz zgodi, je pač ta, da ljudje masovno kršijo pravne predpise in potem dobimo je situacija popolnoma kontraproduktivna zaradi tega, ker ne moramo zagotavljati pravnega reda, ker je kršitev premasavno, nimamo niti nobenih sredstev, s katerimi bi uveljavljali pravni red, po drugi strani pa dajemo še občutek, da lahko kršimo norme, pa se nam nič ne zgodijo. Ne? Tako da pravo je, je, po mojem mnenju, izjemno, izjemno omejen element. Ne, moment. Zaradi tega, ker tudi če vsi drugi spremejo, ne vem, kakšne predpise, pa se bo našla kakšna Kitajska ali pa kakšna Indija ali pa Brazilija ali pa ZDA, recimo, kdokoli, ki bo pa te predpise zavajal. Spoh pa mednarodno pravo, ki je še šipkejše od od nacionalnega, državnega. Ne. Tak, da, da. V svetu se je dosti dalo tudi na idejo trga, da bi lahko trg to uredil, cup and da, trade, in tako, rekel, se sprevrgo v svoje dosprote. Ja, jaz mislim, da je tu že problematična smitova Ski. ideja nevidne roke. Ne. Jaz mislim, da ta celotna ideja, ne, filozofsko gledano ideja, da se bo trg sam regodiral. Tudi, če beremo recimo smitove metafore ne, v njegovem The Wealth of Nations, To je v bistvu naturaliziran bok, a ne? se pravi, lasnost trga je ta, da se bo vedno Dejni sam, smisa. da se bo vedno no, sam, da no, se no, bo je govoril o devidni doki trga samo dvakrat, samo dvakrat je to omenil v celi knjigi, on morali, ne se tukaj nekaj spol, nekaj je pomembnejša. Zaskteval je in kot ministr tudi zvahal popolno odgovornost vsakega investitorja prepovedno, da je všeč... Ja, to, poznam to. Ja, ne, to je bistveno. To, prač ideja... Ideja nevidne roke, je bistveno, to, tukaj, kar, kar ronke, kar kar jas, živi svoje življenje. Ja, ne bistveno. Torej, ne družje, je valje kapitala, bistveno je kapitalizmu. Vete, kar jaz govorim, da je bistveno je to, da imamo pripričanje, da obstajajo neki samoregulativni mehanizmi, ki bodo poskrbeli za to, da bo se stvari med sabo eno drugo nadzirale, a ne? Podobno, kot imamo pač idejo, da, ne vem, priheglo, ne, da bo zgodovina že poskrbela za to, da, se bo, da bo prišel duh do spoznanja. To je, kar jaz mislim bistveno v teh mehanizmih. A ne. Se pravi, zadej je nek naravn mehanizem, ki teži k ravnovesjo. In to je seveda na podlagi, mislim, to je na primeru prostega trga seveda iluzija. Ne, ne drži stvari se, kot so že zelo zgodaj pokazali, ne? drugi teoretiki zelo hitro težijo k temu, da same sebe sprevržejo v svoje lastno nasprote. In imate prav. ja, seveda, Smit je, je bil en izmed bolj moralnih, če hočemo. Moralnih, so, on bi bilo Absolutno. Bilo Absolutno, on sodi pač ta škotski, škotsko šolo. Ne? Se je funkcijo. Ja, to, to se strinjam. Ne? To niso bili ljudje, ki bi zagovarjali hardkor žemanje ljudi, ne? Ampak kar hočem povedati ta, ne, to prepričanje, da bodo se stvari same zregulirale, ne, to prepričanje je pa zelo problematično in po teh metaforah, ki greš gledati sam na ravni diskurza, tekstovni analizi, vidiš, da so v bistvu takšne, kot da bi jih pripisoval nekemu Boga, ne, naturi, naturaliziran Boga, ne. Uh, in jaz, jaz nimam upanja v to, no, da bi se te stvari zvljali Zvukaj zareboviranje. Kar se mi zdi zanimivo pri tem, ko rečejo, sej, uh, en pojem ekološka modernizacija. Že s tem, ko posodabljamo stroje, posodavljamo svetila, ne. zamenjujemo tehnologijo, že s tem se očiščujemo. Ne? In se v bistvu svet postaje čistejši, bolj zdrav, lepši. Ne? Um, kar, je tukaj, uh, kar se je tu zgodi, je spet to, da se pretekli družbeni boji, ki so se zauzemali za standarde, protesti, ki so se dogajali pred, pred termoelektrarnami, pri rudnikih, vse to se naturalizira kot samodejno. Teh bojev se ne vidi, ampak se reče, no, ta modernizacija je bila samodejna. Ampak to, da ima ta stavba točno taka okna, pa točno taka svetila, je rezultat direktive energetski učinkovitosti, za katero so se okoljevarstveniki deset let borili kot nori, tako kot se zdaj borimo za novo direktivo za leto 2030. Tega se ne vidi. Ne? Ne. Ta razvoj se vidi kot samodejn. In varstveni, se zadnjih pet let v Sloveniji borijo za to, da bi se spodgojalo les na mesto aluminija, da bi se v celotno gradbeništvo in energetiko in v oživitev gospodarstva zaživelo lesno industrijo, da bodo izdelki, tako kot ta, so ta tla, da bi stoli v leseni, da bi ponovno začeli les uporabljati kot okolje varstven ukrep. Potem se bo to morda zgodilo čez pet let in bo rekli, "Poglejte, vsej, svet gre naprej, se očiščuje, postaja lepši. To hočem reči, ne nehno se proba depolitizirati okoljsko gibanje. Vedno znova se ga želi prikazati ali kot samodejnost, ali kot modernizacija, ali kot, kot neka hm, zgodovine, da se izboljšuje samo od sebe. Uh, in v tem smislu pa si vizira vse nas, da nam ni treba v resnici se s tem ukvarjati. Zdaj imam ravno zade en vital uh, citat, ki se nanaša ravno na to, uh, kaj menite vid vas, kaka, kakšna je vloga tehnologije v, neko, v nekih kriznih uh, opcijama um, za izhodnje? Ja, jaz bi pojmoval tehnologijo ravno v tem širšen smislu, ko sem ga prej, ko sem prvič govoril, skušal visati ne ideji, da nadziramo vse. Ne? Um. Uh, Ne vem, jaz bi se bolj strinjal z Vajtom, no? da, da, da same te stvari nas ne bodo ne, izpeljale iz, iz problemov. Zakaj ne? Preprosto zaradi tega nekaj vidimo, da se nam na neki drugi ravni vedno pojavlja nek isti moment. Ne? Skušamo bolj, kot skušamo izrinjeti nekaj humanistične refleksijo, ne? <clears throat> bolj se nam pač na neki drugi ravni, na nekem drugem nivoju ali pa v neke druge točke, no, pojavlja isti problem in se vrtimo v naslepen krogu. Uh, v okoljski misli obstaja en, en zakon po enem avtorju, pa se ne moram zdaj spomniti njegovega primka, uh, ki pravi, da vsakič, ko se poveča snovna ali pa energetska učinkovitost, temu sledi večkratno povečanje potrošnje. Konkreten primer. Včeraj sem stal na avtobusni postaji na Slovenski ulici v Ljubljani, kjer je bilo tako svetlo, svetleje, za kot za mojo delovno mizo v pisarnji. Bile so varčne žarnice po celi ulici, ne? ampak jih je bilo petkrat več kot prejšnje stare potratne. In odkrije se leti tehnologija, ki je 30 krat čistejša, čisteje sveti kot stara žarnica, ki je tudi grela, ne? ampak se najdejo novi načini za uporabo te tehnologije, da so vljubljani pod klopcami in svetlje v tla, da se z njimi okrasu, okrašujejo stvari in najdejo se novi načini uporabe, ki neto povečajo porabo energije. Kar pomeni, da sama učinkovitost, sam boljši stroj, kaj pomeni, če postanemo toliko bogatejši, da je nafta za nas postala cenejša? Kaj to pomeni? Pomeni samo dva avtomobila pri hiši. in če smo postali toliko bogatejši, da nam avto več ni drag, pomeni to tri avtomobile. In če, če gremo naprej, pomeni to večji avtomobil. In če se spomnite, pred krizo, leta 2007, je bil v Sloveniji nekje dve leti uveljavljen trend mega velikih mestnih avtomobilov, mestnih džipov. Ne. To je odgovor. Ko tehnologija ponudi rešitev, denarnica pa zmore mnogo. Ne. Denarnica preprosto samo povedi, ja, se, se to prenese samo v več tehnologije, v več tega vsega. Ne. In to je problem, mislim, ne bo šlo brez resnega naslavljanja problema. Moj pristop k reševanju okoljskih vprašanj in, in to se mi zdi, da je res potrebno tukaj. Torej, če, če nam je zgodovina etike ponudila uh, kantovski, deontološki pristop na eni strani, kjer sledimo pravim načelom da, da, da, uh, pri moralnem odločenju, Na drugi strani imam pa utilitarizem, ki pravi, ne nekno tehlajmo posledice in se glede na posledice odločamo. Jaz mislim, da kot okoljevarstveniki moramo absolutno biti utilitaristi. E, torej, da ne rečeš, iskreno moramo reči, ne zanima me, ali bo let, ali bo žarnica klasična, ali talo menescentna. E, zanima me, da bo svetila in da bo okoljski učinek manjši. Ta, te dve stvari me zanima. Zdaj pa tekmujte tehnologije med seboj, ne? In enako pri okoljskem odtisu, kar me tukaj zanima, globalno mora izpusti začeti padati, količina strupov se mora manjšati, uh, um, uh, stabilizirati se mora biotska raznovrstnost, torej neki kazalci objektivni, ne, uh, in kdorkoli temu zadosti, je dovolj dober za poljskega blika. Kar je hecno, ne, je, da rešitev, ki jo neke vrste ponujem, ali pa nek uh, kompas za kalibracijo političnih sistemov, ne, Dejansko vodim v to, kar je prej Tomaš kritiziral. Nadzorovati, šteti, meriti, postaviti parametre in gledati, kaj se dogaja. Ne? Ampak ta trenutek moja domišljija pač vodi, vodi v to smer. No, ne vem. V bistvu je zanimivo, kaj se tiži v vodu nekako umeniti, da seveda ne smemo nujno okrevit samo kapitalizma za trenutno stanje. V bistvu tudi v socializmu smo imeli težave z okoljem, oziroma smo uspravljali okoljske probleme ravno tako. Tudi tam je bila produkcija, res da je bila pač v neki drugih okvirih. Ampak v bistvu zdaj, ker smo ravno danes zelenem kapitalizmu, mislim, da pa prejšnji teden, še kakaj teden nazaj, je ravno Dušan Plut pa izdal knjivo z naslovom, ki je tudi zelo poveden ekosocializem ali barbarstvo, Mislim, da je tak naslov, nisem se zmotil, ko sem prepisoval. Uh, Kaj pa je pač vajn pogled recimo na to opcijo, ki vendar lep onuja, bom rekel, pa nekoliko bolj strožji na eni strani pač ta nadzor in pa po drugi strani se pač ogne nekih pravil, ki jih pač kapitalizem siluje, se pravi, ni profita, ni zasebne lasnine oziroma vse omejena. Kakšen je tudi pogled? Poznaš? Ja, te, te knjige ne poznam. Skrinova, ja. Sem pa, koliko sem se samo kvarjal z, z tem, z nekim ekosocializmom, je bilo pa v okviru misli tega Murija Bukčina. Um, to je en ameriški, anarhistično, komunistični mislec no, iz New Yorka, tam, kmalu po drugi svetovni vojni, no, iz 50-ih, pa potem mislim, da tudi še iz 60-ih. In on je skušal novo povezovat, mislim, Kaj zavejeno na neka vprašanja povezana recimo z urbanizacijo, z individualiziranim načinom življenja in za ekološko krizo? no In on je eden od teh prvih mesecev, ki so izpostavili problem okolja kot povezan tudi seveda z družbo in z tem, kar danes govorimo, z, z kapitalizmom. Ne. Je pa res, da ne poznam tako natančno no, teh um, tematik, da bi lahko v uh, njih sodo ali pa dal kakršno koli uh, bolj solidno sodbo. No. To, to žal ne morem lahko povem recimo sam na kratko, kaj je bila ena izmed osnovnih idej Bukčena. Ne? On je primerjal srednjeveška mesta za tem, čemer danes čem rečemo mesto. In kar je ugotovil, je to, da srednjeveško mesto je bil trg, ne? trg v smislu prostora trga, ne, ne v gospodarskem smislu market. Ne? Tržnica, ne? Tržnica, ja, tako. Ne? In tam so ljudje seveda izmenjevali neke stvari, bili v kontaktu, ne? skratka to je bil nekaj socialn, prostor socialnega povezovanja. Ne? Potem pa to primerja z, z urbanimi središči na zahodu in pravi, da tam recimo v 20-ih letih ne, prejšnjega stoletja, pa nasploh no, po pač neki industrijski revoluciji se pa je ta zadeva radikalno spremenila in danes imamo več mestnega prostora, tudi mm. ta javni prostor je nekako Ni več algore, zgino je. Um, in um, potem to te točke povezuje tudi z, z problemom okolja. Ne. Um, da, zdaj, kaj natančneje, pa pomeni ne, ekosocializem pa v tem smislu, kot je tu, pa ne bi vedel, tako da bi težko komentiral. Uh, jaz gospoda Pluta poznam uh, osebno uh, in večkrat, ko se kje srečeva, malo debatirava uh, in nekako domnevam, tudi jaz, še nisem knjige prebral, Ampak domnevam, da gre v smer, ta socialistični del pomeni, da ekonomija ni namenjena sama sebi ali pa pro, uh, ustvarjanju vedno večjega profita, ampak bi morala biti uh, namenjena zadovoljevanju človeških potreb, človeških potreb. Uh, Eko pa pomeni, da ta ekonomija deluje znotraj omejitev okolja uh, in po možnosti proba zasledovati izpolnjevanje človeških potreb skozi, uh, skozi prakse, ki izboljšujejo okolje, ra, raven okolja, ne? v tem smislu tisto, kar jaz poskušam biti v prvi vrsti pri vseh teh premišljanih, je biti filozof. Torej, ne socialist, ali pa liberalec, ali pa kakorkoli upredeljen. Najprej probam biti filozof, potem, ko dam filozofijo stran, pa mi je nekaj bliže. In ekosocializem kot sama ideja mi je blizu. Čist intuitivno, ko vse skupaj nek, nek primerjalno. Um, vseeno pa provam biti kritičen in premišljati tudi njene postavke um, in če, če gledamo čist konkretno, recimo zakaj se, za se socialisti in ekosocialisti, ali pa rečemo okoljsko zaveščeni socialisti zauzemajo, um, je nekaj stvari gotovo, gotovo korakov v pravo smer. Um, najprej, za razliko od liberalnega um, družbenega modela, postavljajo skupno dobro nazaj v spredje. Ne predstavljam si uh, ekološke misli ali pa resne ekološke spremembe brez skupnega dobrega. to je gotovo ena skupna točka. Nekaj moramo narediti, zato ker je to od nas vseh, ne pa od, ker je to strikno v mojo korist, tako kot se liberalizem omeji. Uh, potem druga stvar je, da če stopiš, če omejuješ dobičke, da to ni problem liberalni ekonomiji je to problem. Torej, dobički so tisti, ki imajo prioriteto in vse ostalo, vse ostalo je treba odstranjevati, zato da bodo dobički vedno večji. Um, socializem nima problemov s tem. Ne? Lahko reče naredili bomo tako, ker je to boljše, tudi, če bo dobički manjši. Ne? Potem, ena stvar, za katero se zauzema je skrajšanje delovnega časa. Namesto, da nas dela, da delamo ljudje 45-50 ur na teden, pa nas dela 85%, bi mesto tega lahko delali vsi, ali pa 95% ljudi, pa bi delali 35 ur na teden. Torej, gre za, to, gre za to in pristali na 100 evro manjšo plačo, ampak če malo. In kupovali. <laughs> če bomo kupovali, bomo videli, da je plača preniska in bomo želeli raj delati več in prišli nazaj v sistem, kjer smo zdaj. Ne? Zato rabi tudi kulturno spremembo. In ena stvar, ki Neodvisno od tega, kar bi danes razpravljali, pa mi je prišla v misel in se mi zdi zelo dobra za aktualizacijo tega, kar iščemo. Uh, je prej esma, uh, s partner, ko sva šla mimo, uh, mimo blokovskega naselja, tukaj na taboru. Če se, kdo, če se spomnite, ko so bile ping-pong mizice. Včasih, uh, te tri veliki bloki, uh, Zdraja Ljubljanske, uh, od druge gimnazije, od prek Ljubljanske, pa so ja. potem veliki bloki, pa je vmesena ena tak pot. So sami veliki bloki. Pot, ki te pripelje do Telekoma. No, uh, včasih so bile ping pong mizice, mislim, da dve, uh, potem so bile klopce, peskovnik, uh, košarkaško, igrišče je še vedno, ampak ni režic in zlomljeno je, in recimo prva revolucionarna stvar, ki, je, ki, ki bi jo sigurno podpisal uh, avtor tega dokumentarca, in se mi zdi, da je, da je idealistična v tem smislu, ampak najbolj enostavna možno je, da se zmešajo les, lopata, človeško delo in volja do spremembe. Se uporabi les, ki je bil uničen v žledu. Se naredi omejitve peskovnika. Se preštiha, prekopa tisto zemljo in se naredi prostor, kjer se lahko otroci igrajo. Ta isti les, ki leži v vzdobih, se uporabi, da se ponovno spostavijo klopce. Kupi sem režica za pet evrov, se namontiram režico na te okvirje. Torej, ena akcija, ki v Po virih ne stane nič, po denarju ne stane nič. Zahteva voljo, pa družbeno angažmento, pa vizijo. Uh, lahko ponovno pripelje ljudi, da sedijo na teh klopcah, otroke, da se igrajo, da igrajo ping-pong, da je tam piskovnik, uh, da se začne družbeno oživljenje, da se začne agora, uh, trg, ker si Če pa imaš saj to v trgovinskem centru, Ja, plus. Hočem reči... No, da hočem reči deeno, da ne prišli, in lahko Ja, in to, hočem reči, ravno... Z, ta, ta stvar, ki zahteva lopato, les in, in vse to, torej nič ne zahteva, ne, v tržnem smislu, je pa hkrati radikalna. To je ra, najbolj radikalno dejanje, ki si ga lahko zamislimo. Ekološko radikalno dejanje pa tako enostavno. In ravno to priča o tem, kako zelo ima ta dokumentarec prav. Ker, ko pomislimo, kako brez veze se nam to zdi sedeti na eni klopci, Ta je, ko se nič ne dogaja, nič se ne sveti, nobene glasbe ni recimo, ne, to je popolnoma brez veze. in to ravno potrijuje vse te teze tega dokumentarca. Ne. Kako močno smo v tej nekaj miselnosti, da se nam zdi revolucija obnoviti uh, območjene tremi bloki? Zdaj že počasi ko čujemo ta lok in se spet vračamo k filmu, ki si ga že zdaj tudi omenil, in pa mogoče zdaj pravda točka, da nekako ti poveš nekaj več o tem momentu, ki ga v tem zadnjem poglavju, ali pa pred zadnjem poglavju te knjige omenjaš, in sicer to je ta kriza uh, izgube identitete. Uh, tam notri je teza, pa mislim, da bom tudi nekje tu citat, pa je lahko kar tak povem, sklaka. teza je, da uh, ko, če izgubimo ta potrošniški model, Uh, ki je zdaj postal identitetni, skakaj, ka, to je naš smisel življenja, podmače rečeno, ostanemo prazni, ostanemo brez smisla, podmače rečeno. Lahko mogoče malo poglobiš to, med tem, ko mene smo Ja, uh, mogoče bi navezal nasploh na vprašanje uh, predmetov oglaš oglaševanja lasnine identitete človeka. Uh, tu, v tej točki, se mi zdi izjemno pomembno to, da uh, Z, zelo pomembna se mi zdi recimo Jamesova ideja, ideja z Williama Jamesa, ne, ki je začel razmišljati o odsebstvu, jazu subjekto ne, um, na malo drugačen način kot recimo na način, kot so ga postavili Descartes in drugi uh, filozofi. In sicer na ta način, da je pravzaprav, da, da je jaz, ne, ta subjekt prav, pravzaprav konstituiran ne samo kot kartezijanski kogito, kot tisti ne, nosilec mišljenja, ne, ampak je sem jaz, seveda, tudi moji prijatelji in ljudje, ki so okrog mene, pa tudi moja lastnina, moje stvari. A ne? Se pravi, in to, pazite v radikalnem smislu, sem jaz moje stvari, ki jih imamo. A ne? Zdaj, to lahko ilustriramo še na en drug način. A ne? Poglejte recimo lokovo definicijo človeka, to verjetno vsi poznate, ne, tavola rasa oziroma nepopisan iz papirja, pa tudi to ni lokova definicija, ampak je prišla do loka preko Avicene oziroma Ibn Sina, srednjeveškega arabskega filozofa, ki jo je pa pobral od Aristotla, ne, se pravi, ideja, da je človek v bistvu samo neka gola potencijalnost, nič, in to, kar je, je na podlagi nekih izkušenj oziroma nekih lastnosti, ki jih ima, ne? Tu pa se mi zdi, da je jezik fantastičen. Zakaj? Zaradi tega, ker operira z pojmom property. Ne, pomislite, kakšna dvopomenjskost je v tem pojmu property. Po eni strani je to lastnost. Property of being heavy. ali pa property of buoyancy. Ne? Se pravi, neka lastnost. Po drugi strani vsi vemo, da je property lastnina imetje. A ne? In recimo, kaj log brani ne? pravico do lastnine, ne? zraven pravice do življenja in pravica do svobode, on prav brani samo srči tega, kar sem jaz. Če vi nače, načnete moje, moje lastnino, s tem v bistvu mene ubijete. Ta ideja je odzadaj. Ne. Zdaj, kar hočem povedati je to, mi radikalno smo stvari, s katerimi smo obdani. A ne. Vsak od nas ima neke fotografije, ki so ljube. Ne. Vsak od nas ima neke, neke predmete, recimo, ki jih hrani. In brez teh stvari ne, bi preprosto obviseli v zraku. Mi smo materialna bitja. Ne? In ravno na to se je, kot so slušali pokazati teoretike oglaševanja, cepi oglaševanje. Zaradi tega, ker ponuja znamke, kot tako imenovane meaning maker je, kot nekaj, kar nam ponudi smisel. A ne? Se pravi, jaz sem zadovoljen ob tem, ko uporabljam Apple recimo. Ne? Jaz sem zadovoljen, ko vozim, ne vem, ta pa ta avta. Ampak to je na tem najbolj brutalnem nivoju potrošništva, ko smo ga videli tukaj. Ne? So dosti bolj subtilni nivoji, na podlagi, v katerih se mi enostavno identificiramo z imetjem, ki ga imamo. Z predmeti. Danes je pa pač dominanten način produkcije predmetov ta, ne, ki smo ga videli, opisanega tudi v, v dokumentarcu. in v tem smislu, ne, seveda je potrošni, potrošništvo nisam neka naključna rasnost človeka danes, ampak je bistvena rasnost, ne, jaz gradim svojo samopodobo na podlagi nekih storij, katerimi se vda. In zdaj, če pride seveda neko okolje in mi reče, da moram pustiti ta svoj način življenja, da moramo pustiti te predmete, ne, bom se jaz počutil ogroženega, ne, ko da dejansko krši to loko v načelo, da posega po mojem življenju. Ne, in zaradi tega, to sem skušal pokazati, no, smo ljudje nagleni k temu, da zanikamo znanstvena dejstva v okoljskem ogroženju. Ne. Se pravi, raje ne, rečemo raje spremenimo prepričanja, dosti lažje je, reči, eh ne, pa se ti z ki pretiravajo. Prije do kognitivne disonance, kot ti rečeš, tako ne? ne, Do nekega ne med delovanjem in ne in potem seveda, kaj je lažje spremeniti, način življenja, delovanja ali pač pripričanje, zamenjati oziroma pozornost, osmeriti stran od slabih novic, to slednje, ne. In to se mi zdi, je, je, je velika težava. Ne? Um, samega ozaveščanja znotraj uh, okoljevarstva, ne? tudi okoljske etike, ena odvira. Uh, dve, kar se pa tiče um, predmetov, s katerimi smo vdani in oglaševanja, pa res mislim, da je to glavna težava. Ne? Jaz, bi celo, jaz bi celo rekel, da večina ljudi, pogledajte, najbrž vsem, pove, enega, pomislite na enega človeka, ki bi moglo kul cool gledati reklame. Verjetno jih vsi sovražimo, ne? smo pa vsi potrošniki, ne? torej očitno... A ja. Brobi, znači, malo. Še <laughs> vsi gledamo reklame, Kar kori gledate, ko se gledate reklame. To to hočem povedati, zaradi tega se mi zdi mogoče da ta mnenja, seveda to je bilo pred 20 leti skoraj posneto, ne? ampak a veste danes, kaj se mi, mi zdijo osnovni problemi? A ne? Te, da vsi smo naveličani reklam, vsi vemo, da obstajajo problemi in vendar se popolnoma nič ne, zgodijo, a ne? in zaradi tega mislim da, jaz, jaz, jaz, jaz mislim, da, da oglaševalska da industrija v bistvu sponzorira samo sebe Jaz z dvomim da oglaševalska industrija deluje na tak nekem masovnem nivoju ne vem ne mogolj nimam podatkov o tem ali deluje ne? ampak to skratka, to se mi zdi glavni problem ali veste danes recimo ko je čas tudi splošno politično, če pogledamo, ne, danes lahko karkoli koli hočete kritizirati. Ne. In kaj vam to prav zapravo ve? je očitno mora biti kritika i relevantna, a ne, ker če bi bila relevantna, vam ne bi pustili, da kritizirate. Ne. Tako tu, na tej ravni, recimo se meni osebno zastavljajo vprašanja družbenega delovanja, kak sploh, no, ne, to je postal problem, kak sploh družbeno delovati, ne. mi smo si misleci, ne preden sem jaz to knjigo napisal, sem se obadal s tem, knjigo bom pisal knjigo okoljske etike, pri čemer bom podirali drevesa, da bom jo na njo natisnil. Pa, pa barvo uporabljali. Na kak način sploh ravnati v družbi, kjer je popolnoma vse eno kaj misliš, pa kaj rečeš, ker se vsi naprej že s tabo glede kritike. To je danes to je glavna težava. Vem tako, so bila zdaj ta zasedanja, fakultet pred dvemi leti kdaj se je to odvijalo, ne to ti revolucionarje, ne, pod narekovanjem, je jaz sem šel enkrat na ta sestanek, to je bil prvič in zadnič, ker se je potem zdelo nesmiselno. Zakaj? Zaradi tega, ker njihov glavni problem je bil v tem, da so se vsi strinjali z njimi, od dekana do rektorja, do ministra. Pa čakajte... Pa menijska podpora pa vse. To mora biti nekaj narobe, očitno s tem, če spul kritiziraš, koliko je vse narobe, pa se vsi strinjajo. Potem pa gremo vsak pa so, ne, po, po istih pot nazaj. To, to, past svobode? Ja, to se mi zdi problematično in sem potem pač nekako razvil to misel, da očitno, če lahko vse kritiziramo, potem očitno mora biti kritika in relevantna. Ne. Mogoče pot naprej stok ni več v kritiki, ne vem. Samo kar pa, se pa sistem ne prenaša, je pa petih programskih točk prenaša tega, da bi pa res želel nekaj spremeniti. Torej, v Sloveniji rečeš, delovni čas bomo na 30 ur in zato se borimo. Tega pa sistem resnici ne prenaša. Za vso silo te bo napadil kot komunista, ki sodi na družbeni rob kot fašist in tako dalje. Tako da sistem, mislim, ko so ključne točke, ki res lahko nekaj spremenijo, takrat močno udari nazaj. In recimo primer, kjer praktično delujem Torej poziv k energetskih revoluciji k opuščanju fosilnih goriv v naslednjih toliko letih, da lahko obrznamo podnebne spremembe. Ne? Tukaj sistem vdarja nazaj. Tukaj strašijo ljudi z visokimi cenami energije, z gospodarstva, z celotno propagandno mašinerijo vklopijo. Ampak to je indikator, kje je moč. Ja, no, kaj se jaz ne strigam, mogoče ker mislim, vse je se rekel, Jedino, kako zdaj delam pravi, nekaj prvi v prvi teh gibanj so pa zadnjih 20 letih pa zlasti zadnji zadnjih desetletja in v zadnjih letih pa tudi nas živi na in, da se že a, možno vključevati v bistvu taka gibanja, ki je problem ta, nekako, da to o tem razpravljamo, pa je z velika sistema partikularne, vendar nekaj gibanja, ki je zaprej sam sistem sistem kot Na načina proizvodnja dobička, ne pa družbena, je prej, da ne gre za takšen čas, ko veliko možnosti se priča. Ampak še vedno ostaja problem, ali se kaj no, spremeni. Ja, recimo, kaj je bilo takrat, ko so bile te razprave ne, o zavzetju, recimo filozofske fakultete in snemite. Takrat sem jaz tudi imel idejo, da jih je treba koper. lukooper. Še, če čemaste težave tukaj da, da se vsi strinjajo, ne potem pa gremo enostavno zahtevati pravice za delavce v Luki Koper. Jaz sem prepričan, da bodo takoj valuki na cesti, ne, in vodni topovi in bodo ljudje raz, razgnanja. ne. Sem da se produkcija pa gospodarska rast in, in te storitve ne, ne dotaknejo, se za Ne še di pot, To Popr, se srednja, sam več, kdi se mi problematično, da se za step, začne postopoma tam, kjer pa sploh ni niti zadelati. Torej kritiki, kjer se ali si stavl na no. no. no. S... To ni začetek, sploh. Ja. To se počasi, ja, na... pa, za to, ker imaš betovo, Zdaj rano se organizirajo avtobusi, ki bodo šli Ljublano, je tudi iz vrlo potretnikov, protes, tako da. Če gledaš to, pač akuzature, če je na vesovnjo, pač vidiš te trende, mora drugače, sredstva so, so počasne na pravsova. Jaz bi opozoril te, na reči, to, da... tem, da, te, da treba delovati, pačem ti reči, da točno to se zdaj predvaja. Opozoril bi na to, da govorimo Značinim na pačem nasprotniku. Ja, ja uh, hočem, mislim, pozori na to, da, da mora biti kriti, kritika bratska, v smislu, uh, narobe so to naredili, morali bi narediti toliko bolje, zato ker podpiramo idejo, kamor, kamor so želeli, ne? Um, ne pa, da so oni tisti, in to, je, to se recimo na Levici zgodi, da se potem v tem notranjem ognju ja, se... Veš kaj, recimo, ne? meni se zelo problematično ta, to, ne? ko sem sedel tam, na, na tem zasedanju in tam je seveda takoj, je bila zraveno že ena profesorca, ki je imela idejo, da naslednjo konferenco, ko bodo naredili naše povabijo akademske kolege iz Zagreba, ker bodo itak prišli, ker rabijo točke za napredovanje na fakulteti, a veš, misli, to sem mi je zdelo, hej, hej, mislim, čakaj, zdaj, kaj, o čem se pogovarjamo, ali o tem, da bomo spremenili način, kako delujemo, ali zdaj o tem, da bomo imeli nekaj, ne, da bomo imeli Sikri je, točke ne? in to se mi je zelo problematično, ne? Ko, ko, ko se ni znalo najti, ali točke upora. Ne? Uh, ja, tam, kjer je ni, očitno nima smisla delovati. Tako da, ja ne, se jaz tudi Ja, se jaz, jaz tudi poznam en, en dober, moj prijatelj je zraven pri to in tam Jasno, da sem, se mi zdišal vsi bolj man na istem, tukaj ne, na isti strani. Ampak tako, no, ko gledam, recimo, ne, kaj se pa je, v katero smer so šle te stvari, pa se mi zdi škoda, no, da se je tako nekaj potencijal potem... Ozvodenev. ...mogoče malo je ozvodenev. No, vsej v bistvu nekako vas ključiti, uh, in da že nekrat Vem, ja, ampak če imate kakšno vprašanje, kar dejte? Sala je eno nasprotje, tukaj najprej tole eh, o tem eh, načinom delovanja, ki se ni pokazal pri glede uspešno, ker eh, eh, ne vem, to neko ekorazmišljanje eh, ste rekli, da v desetih letih pa ni nič spremenilo, potem pa nasprotje je tem, ko ste sami priznali, da je takšnih ljudi bolo za poslovni veliko. To pomeni, da, če bom zdaj malo navezala na ene predavanje o ene, ne vem, vaše kolegice, filozofinje, ki je bilo Marijo, mislim, na je mazi, je tudi dobila na koncu vprašanje. Ona se sicer o nekih uh, velikih modrostih, ki so že davno obstajale in je bilo vprašanje, kako si ona razlaga, da pa vendar v svetu ni teh pozitivni sprememklj, sprememklj k tomu, da ta znanja že davno obstajajo, da neka zavest obstaja, da ne vem, modrci ustajajo z na no, tisto, ciljno bolje pa ni. In budi rekla, da meni je naravno zato, ker to sicer vse obstaja, ali obstaja velmi majh ljudi. To je nas proti pri vas, da ni, ni česar spremenilo, vtrati, če te se ni moglo spremeniti, ker teh ljudi ni veliko, jih je male. To, drugi predavatel pa se na da je palikinzor izšel iz predpostavke, da vsi vemo, da za nekaj ni vredo. Ja s čem? za kapitalizmom. S kapitalizmo, komunizmom tudi. Lep lapsus. je Ja, ka, no, so, so prviče. Uh, uh, a a kaj na tem nekaj, kdo so to vsi namrečili, zdaj rekli, vsi američani, ali si tukajci, ali si slovenci, ali so slovenci, ali so slovenci. Ja so, recimo, um, v hiši mlajšo generacijo, to pomeni nevejo včerko, pa ki razmišljajo in moram reči, tak bolj občutek, da na netoče ni seme izparate in da posebi sodite, ker vi tako razmišljate, ampak če da se vzrete okoli, pa temu ni tako. Mislim, da so, da je zorni kod pa bom rekla, da imam krasno včerko, ampak jaz mislim, da njen zorni kod ni tako. Ona vidi te tvruse, ki jih pravzaprav a, takšen sistem daje a, in a, kot veste mladi se osirajo ravno na Zahod, kje, kje bo večja plača, kje bo boljša strojba in a, ne, ne razmišljajo, jaz mislim vsaj večina, večina. ne, završi, če govorimo o tem, a, ne o posamezdniki, ki bi naj nekaj spremenili, Da uh, vidijo njihov fokus na tisti, nekaj več, malo narja, denarja, vse lahko privoščimo, boljše avto. Mi se na mlajši generaciji vidi tako, in tako kot je tukaj tudi je rekla, uh, Meni, jaz sem tukaj sentimentalno vezan na tisti med blakosti prostor, ker pred tem je še bilo kaj drugega. Ne? Uh, kaj bi tam sem živela in so zelo ne dobro tega sprehodla in je vse uničeno, in vse prazno in res niti ena opcij ni bi posedel, ampak če bi se to naredilo, bi mogoče pa, pa celo res, ja, da bi nekoga zamikalo, ne malo posedi, pa pokramlja, ne vem, ampak da, da, da videnje pa drugačno, ne, torej vse vemo, ne vem, že tisto zdaj kroži v okoli, če so se, a, jih šta im bal, ne, v te aparante, no, kaj, ne. Tako da bolj sem potreba pri objeji izpostaviti to, da nekako se mi zdi, da sta izhvala hkrati iz sebe, ker bila tako mislita in videta, ampak da večina ne misli tako. Ampak imajo čisto neke druge. Mogoče že to, kar je imel tale, kar bo bilo reklame, da so, da so... To je njihova identiteta, to je da, njihovo sebstvo. Ne? Tako, ja. ja, in da... Um, se pravi gre za zelo uspešen proces, ki... Ne. In sej, v bistvu to je, to mažemo, tudi poanta, ne, recimo tudi v tej knjigi, da... No, jo, sem v bistvu. še reklamu, ja, še pri reklamu, ali bi jaz zdaj na glas da ja bi tebi rekel, reklame so orotje, reklame so poslednice in celo to ograševanje in tudi tukaj, kako gledamo, je gleda, neumnost. Treba je proces, ki zahteva reklame, ki jih plačuje, ki jih obogoča spremljiti. Žal, ki to pomeni da je treba spremljiti kapitalizem, ker ne glede na to, da tudi moj si tak razmišljajo z vaših živih, uh, ker če imaš ti sistem, ki bazira, ne vem do dva, je to tudi zelo lepo povedal, ki bazira izključa na praktično takojšte domičku, kar je, je čez petre, me ne zanima, eventualno še pri leta, tako malo da je, uh, rabiš reklam, To je vzrok reklam. In bo dobiče povsa nezika, je, tu imamo zapravo spet problem z lastninov. Zasebna lastina je problematična. Jaz se ne znam pomohiti, se ne malim v je rekel, kje je zdaj konec, koliko je smej biti privatno, tako spomeni včasih, koliko pa ne sme biti privatno, ne vem. Tako me je posledno ni enostavno, ali zasebna lastina proizvodni nad nekaj dobro, že na mega je nesprejemljiva. Enostavno nesprejemljiva je, ker enostavno ne mogo... ja, produkcija je boljša, profiti so večji. Te si to čisto res. Če je naš cilj samo produkcija in profiti? Mi se moramo postaviti cilje, ki so drugačni. In ne moramo iti na to, kaj se ti nabizal tam nekje o, o, o neki legitimnost svobodne gospodarske pobude. Je bil svobodno gospodarstvo, pa da je to on Kaj me briga, to je 76, člen to stvar, da ljudi. bilo. Ali imaš še 3-4 ali ki jo ne Ne... Ne... je prej iskal v slovno, da ni tu. Ne, da se samo to napisal, kaj bi radni blokiral. Pa, pa ne moreš eno alinejo ne oporabiti, no, se o črnu oporabiti. se ni povem, da je ti ustava, načelo sem citiral. Ja, ne, na načelo tega člena, mislim, da je 76, da je pa plus minus en člen in govorim med drugim tudi o soboti, o žajskih vhodbi, jo vkrati tudi omejuje. Smo v Alineji prej, ena prejegruzneje. Ali teda ta ena Alineja ni edina. To noče poveda. In isto, isto, koja se reklame tiče, reklame niso, tam so poslednice. Ja, potem pa postanejo s časom o na vzrok. Našim, tako se ti govorim, mislim, da z družbeni srembak. To, kar je gospod rekla da imamo straši, sin, mi z mladino, čisto konkretno, mislim, se sin je bolj tako jazno, veš, ki sin da je on pa čisto vživet v okolje, kako se pa živi. In to je, to, to je ta problem, da mi moramo ukiditi za posebno rastino. In mi moramo ukiditi. Uh, Mobi tebe. Žali. Čakaj, Čakaj pa. A vi spod količno okoljsko škodo, Če smo že pri ekologiji, po vseoča, proizvodnja, mobitele, računalnikov podobnih zadevk, da tu grejo kvadratni kilometri, kvadratni kilometri, džungle in stvarih, ekoloških, zelo pomenih okolik, vrago za to, da taj najveš nekaj pravo, nekaj gramo, ne vem kakšnih govini, nisem tehnih žalja. se odzvala na... Najprej odziv, potem pa bi poč. Pa za za veterno energijo uporabljajo iste materijale. Ja, ki, ki pa mi imamo za... za vire, pa tudi električni avtomobili, recimo. ...energije, tako, tako. Tu smo v peklenskem krogu. <hK> ja, se tudi varčne žalnice. Zdaj. Jaz bi naprej imel uh, nek odziv. Uh, Jaz si ne domišljam, da sem konsistenten, uh, ker... Uh, Vse Tudi kaj... niče ni bil, ne? <laughs> ja, uh, pač, ja poskušam biti in imam nekaj razmišljanja, um, ampak uh, če, bi, če bi imel nek odgovor, bi, bi postal političen. smislu da bi zdaj pa začelo samo zbirati ljudi okoli sebe, da gremo v to, kar verjamem, da treba narediti. Še vedno sem na, na ravni filozofije, ko sploh moram vse skupaj premišljevati. Zato, ker ne vem, kaj bi bilo konkretno pravo za narediti. Um, Uh, kar se tiče vprašanja ekopotrošništva in pač te dileme, ekopotrošništvo ni uspelo, ker je ta skupina premajhna, um, da je priložnost, ne zraste, ne se poveča, pa, pa morda lahko uspe, to je kot ena taka tiha predpostavka, da je obsodba bila prehitra. Um, moja ideja ni, uh, moj, moj nasprotnik ni ekopotrošništvo, kot sem povedal, to so ljudje, ki so... Uh, potrošniško aktivni, so res moralno izvrstni ljudje, so nase vzeli te krivice, ki se dogajajo in plačali več, da pride do spremembe. Ne? Vse, kar želim povedati, je to, da ne smemo pasti na trik, da se tukaj konča. Ostati moramo politična bitja. Torej, smo kupci, smo pa tudi politično bitja, smo tudi tisti, ki vidimo, da je na tistem dvorišču tam nekaj narobe. In začnemo organizirati sosede, dajmo postaviti klopce. Uh, ja, kaj Kaj je problem gasilstva, samega gasilstva, da pa nima tistega prvega, ne? nima mislih in koncepta, zakaj nekaj dela, uh, je ampak je zgolj ukrepanje, reševanje problemov, ki se tam... ne? Ja, in bi da je še In jaz rešitev vidim v, v mešanici, ja, gasilstva, torej ukrepanje točno tukaj s svojimi rokami, filozofije, ki vse to premišljuje, in družbene akcije, kot ustanavljanje politične stranke, eh, združevanje v političnem stranku, v zeleno stranko, tvorba koalicije, ki ima konkretne programske točke, kaj bo, za kaj si bo prizadevala po vzoru, recimo, eh, v mnogih poglednih nam je lahko vzor danska ali nemška vlada, ki dela čudeš na področju v tej dimenziji, govorim, ja, v, v, v dimenziji, recimo, izpustov spustov toplogrednih plinov in ustvarjanja alternativnih oblik energije, ne? Torej, hočem samo reči, zeleno potrošništvo, ja, ampak krati zeleno, zeleno družbeništvo, družbeno angažiranje, politično angažiranje za kolektivne spremembe. Na konkretnem primeru za, za, napisal se en članek um, o vegetarianizmu, kjer kritiziram um, vegetarijanstvo kot, kot stopnjo, ki se jo predvideva, da se jo preide, da, da je to samo vegetarijanstvo da je zgodovinsko samo pojav kot prvega okrepanja za reševanje problema. Torej, problem sam sem prepoznavam kot uh, uh, neznosno izkoriščanje čutečih biti v industriji za namene doseganja čim nižjih cen pre, uh, prehrane, ne? torej mesa, jajc, uh, mlečnih izdelkov. Ker je to vse skupaj tako neznosno in v 70-ih letih na Zahodu so si ljudje tega začeli za, uh, zavedati, je bil odgovor individualističen, postal bom vegetarijanec, mojega narja, pa ne dam v ta sistem. In to je bil odgovor, ne? Uh, Kar se je zgodilo, na Zahodu pa tudi v Sloveniji, je, da se je neka zgorna meja, koliko vegetarijancev se približno lahko v družbi pojavi in se je tam nekje stabiliziralo. Jaz mislim, da med 5 in 15% prebivalstva več je ne vidim, uh, pa to je zgolj moja sodba in moja gola ocena. In kaj se bo zgodilo? Bomo imeli izvrstne vegetarijanske izdelke, za nišo 15% privalstva, za 20 odstotkov temu naklonjenih ljudi bo jeli manj mesa in jeli tudi vegetarijansko, medtem ko bo ena, ena pomembna večina bo pa želela jesti tako kot naprej, in bo zahtevala industrijsko ravnanje z začutečimi biti. In ne kritiziram vegetarijanstva, kot pravim, to je etično visoka drža sam sem 8 let pa pol vegetarijanec, Uh, ampak samo pravim, vegetarian brez vegetarianizma. Torej, osebna drža brez politike je nezadostna, ker ne bo rešila problema. Torej, potrebujemo vegetarianizem pet programskih točk, ki zahtevajo drugačno ravnanje z vsemi živalmi na tem območju. Torej, čist konkretno. Ne, ne, zahtevamo umik vseh mestnih proizvodov, ki so prišli na način trebljenke do čutečih biti. Ne? To je vegetarianizem, to je politično gibanje. In enako, Uh, ja, ukrefal bi v svojem, na dvrišču svojega bloka in v tem smislu sem okoljsko zaveden sosed, ampak postati moram okoljsko zaveden državljan in zahtevat, da, da se z javnimi sredstvi podpira to vrstne pobude in da se oživljajo blokovska naselja, redno osvežujejo klopce, da se osvežujejo, ponovno zdržujejo otroška igrišča, da se sadijo rože na dvorišču, da je prijetno tam biti in da ni dovoljeno oglaševati na tem močju in da se spodbujajo ljudi, da se ponovno družijo na en drugačen način. To je pa treba v političnem smislu zagotoviti, ker če, jim bomo, če bomo te ljudi, ki bo šli v gost, les, zelje lopato, kaznovali, ker so vkrabljile les ker so kršli pravila uh, varovanja uh, nekega občinskega akta, ker so s tem, ko so izkopali in jih postili na kupu, kršli določen člen ravnanja z, uh, z okoljem uh, in ker so uporabili uh, mrežico, kjer je nevarnost, da se otok z njo uh, zadavi uh, in, in ogrožali nevarnost ljudi. Torej smo z birokracijo uničili to gibanje. Zato, ker nimamo političnega sistema, ki podpira Varstvo, ja, jaz bi se sam a, na kritiko ja, izprati, mogoče izval. Zato to, kar ste vi rekli, se mi ne zdi, da je kontradikcija, to je bolj sam kritika glede... A, Prehitrega prehitre pospošitve, po mojem, ne gre za not, notranjo kontradikcijo, ampak jaz sem pravzaprav želel, da bi to izvenjelo kot, kot kontradikcija. Ne. Kar sem hotel pokazati, je, je to, no, da se mi zdi, da, da ne, nek ki ga nahajamo v našem družbenem življenju med tem, da če boste rekli, jim se vam zdi prav, da se dogaja to, pa to, pa to in to in to, bodo vsi rekli ne, ne. vsi se želijo nekaj drugega, ampak potem pa vsi se mi zdi nekako, ne, smo malo tudi prisiljeni, konec koncu, če pogledamo, če pogledamo, recimo, koliko se je pojavilo zdaj teh malih trgovini za hitro prehrano e. recimo, pa koliko ljudi več med donacih je in to, ne. Pre, Preprosto, ne, družbene razmere so take, da delovni čas ljudem ne omogoča drugega, kot da se poslužujejo tega, kar je v naprej, zanje pripravljen. Danes je težko, da si bi kaj sam doma pridelal, ali pa izdelal, ali pa, ne, da bi se šel v neko alternativo zaradi tega, ker si reže na, na tem dejstvu preživetja nekako prisiljen, da, da uporabljaš tisto, kar ti je najceneje, kar je najbliže, ne, so seveda, so možnosti, ne, jaz zelo podpiram, da, da, da, da, da skušamo kaj narediti, ne drugega od tega, kar se neposredno nudi. Sam je pa res, da je državno. In tu se mi zdi, je potem ta, veste, ta, ta, ta ne, neka klima, kjer kritizirajte, ne? bolj kot kritizirate, bolj se, bolj se dajo tisto, da smo zelo kritična družba, ne? ampak de facto pa a, bolj malo naredimo, se mi zdi. Za, a, ali pa go, gotovo bi lahko večno. Sprično. Ha, sem, stila, sem tako imel malo Ja, no, in, v jaz bi rekla, kar sem v bistu, ful mi za razmišljati, vse, kar sta povedala, pa vaš komentar mi je dal veliko za razmišljati in um, sem se v zavedla tega, da kar sem najbolj pogrešala tukaj, je bilo, da bi govorili o človeku. E, da bi šli res v globino in da bi se pogovarjali ne zdaj toliko, ne vem, nekih drugih ravneh, ampak čist na osnovni ravni, kaj lahko v kot ljudje naredimo. In mislim, da to vprašanje um, okoljevarstva in tudi potrošnje je v bistvu vprašanje um, človeka in pač človečnosti, um, ki se v bistvu tiče tega, da pač, po mojem mnenju, ne znamo več v bistvu biti drug z drugim, ampak vedno rabimo neki še zraven, ne? ali rabimo nek predmet, ali rabimo neko dejavnost, ali neki v glavnem rabimo še. In to, kar rabimo, se pač ponovadi orientira v potrošnjo. In v uh, tem smislu recimo vidim tudi rešitev pa seveda v prihodnjih generacijah, v, v naših otrocih. In, in tudi, samo vidim, um, tudi samo vidim, recimo pri svojih načakih, koliko jih je težko v bistvu zbljezati strano od iPoda pri osmih letih recimo. Um, in ja, mislim, da bi se o tem mogli pogovarjati. No? kako se bo povezati v to vprašanje, ne kaj je pa predvsem kakorno, kot tudi Jaz... je. Jaz bi mogoče probal uh, ta drugi delegim pisa predstaviti. Aha. Ker vseeno prihvaljamo z okolje organizacije, ki pa proba točno to dajati, veš čas, ne. Točno konkretne stvari. Samo maš hodo ker je kar nekaj podobnih. Ne, super. Uh, jaz, jaz, jaz, jaz pravim, da je uspeh, gdim v neki državi, takrat, ko se odcepijo odcepi od drugačimi mislečim in stanovijo svoje NGO. To je uspeh, to pomeni, da je, da, da je živa stvar, ne. Um, uh, in čisto konkretno, recimo, Kaj lahko konkreten človek naredi? Ta trenutek je sodni proces proti eni aktivistki greenpeace ki je protestirala proti naftni ploščadi v Mehiki, in sodijo ji za deset let zapora. Zato, ker je ob ko protestirala, mislim, da je razbila steklo z nogo ali nekaj tajega. Čist najkonkretnejša stvar možna, ki se nas tiče, je podpis peticije za ogustitev obtožnice. Ta pet, k tej peticiji pozivamo na Greenpeace-u, na Facebooku, spletni strani, na Twitterju in tako naprej. Ne? To je ena najkonkretnejša stvar možna. ali ni to um, potuha. V nek način smo o tem že prej govorili. češ uh, Vsi smo nekako zadovoljeni z nekimi majhnimi spremembami v svojih življenjih. češ bom ku žarnico, bom kolesaro. Te pravi, še podpisal. Jaz pravim, ki zato potrebujemo vegetarianstvo ne? in tudi vegetarianizem. In tukaj potrebujemo okoljevarstvo kot neko svetovno uh, tranzicijo v nek drugačen sistem, ampak potrebujemo tudi te podpise. Ta kak, konkretna kak, kak, kak oseba je na sodišču, ona rabi 200 tisoč podpisov, čisto konkretno. Prezujem, uh, ko bo te dvesto podpisov, uh, mislim, a bo tak je podpisal, potem je logično nek način sklepa, da bo s tem, ko bo podpisal, bo potem bolj angažiran še na nekakem drugem podobnem področju, ali bom rekel enostavno se zadovoljil s tem podpisom. Tisto čemer pozivam je k celostnemu človeku v tem zelenem smislu. Ne? Torej, podpisujem peticije, pomagam postavljati te klopce, kupujem ekološko hrano, sem vegetarijanec ali pa predstavljam drugim ljudem, zakaj je to smiselno, na mestu shopping center grem v hribe, vozim koloko, to možno, hkrati volim stranko, ki je najbolj zelena za evropske volitve in da trenutek je to, kot kaže, evropska levica v Sloveniji. Če vse to počnem, postane to del moje identitete in s tem, ne delam tega kot okoljevarstveni odpustek, da daj, podpiši, pa je za tebe upravljeno, ampak delam to kot neko osnovno dožnost, tako kot delam druge stvari, kot neke osnovne dožnosti, pravo ravnati. Ok, jaz sem tila, zvega je dovolj, imačem zase sajeno, ja, da te ni, nisem, ni, ni, mislim, mislim družbena zvedišče človek, kot posamec, nek ni dovolj zrejel, da bi iskal ideje in deloval naprej, potem tako, kamer nam odšli. Zdaj, za to zadnjo, kaj pa, ko mi naredimo, recimo, Zofi, pač moram delati res vamo, recimo, imamo pa... Odleševal <laughs> platnijsko eh, kmetovanje, kjer posameznik eh, okay, ne kup samo žarnico, ampak zelenjano, ampak s tem podpre en dober projekt, s katerim ne bi žele, da bi bil projekt, ali bi je bilo mm -hmm. gibanje, oziroma tako lahko delujemo. Ne? Cimo, to je, smo si najli kmetovali, ko so z njo povezani, zdaj za nas predeluje ekološko zelenjavo. On <laughs> Sicer namen projekta da bi mi tako skupina delovali in sodelovali, ampak se mi skazalo, ker se je v naši skupini, če gremo gledati na tej ravni, pokazalo, kak smo mi ukalupljeni in do to, kar smo vletali v reklamah. Da smo tukaj, v okviru, če bi imeli nekrati redne rezultate, totalno pogoreli. Ne? Se pravi, prispevali smo tem, da smo pomagali ene prispevali smo za zeleno okolje in dost gremo na nula uporabo in vlastivnih goriv, Vse ročno obdelanje, ekološko obrežje pritrjanja, kot si goriva, se bo iz samo uporabljala za prenos iz Kori do domajkora. In pa uporabniki, če da se bodo pripeljali z avtom, ne peš ali s kolesom. Tako da mislim, da to je to, mi bolj se znajdeš, da se lahko na te smeri cev dva in ena, da? Da, da smo tukaj naredili maksimum. Uh, potročje, kjer bi lahko delovali na skupnosti, se pravi, projekti bosti osnovani, da skupnost tudi sodeluje in pomaga kvitovalki, da se gradi kot ne, neko povezovanje ljudi, da gremo iz, iz za računalnje po televiziji in, in, pripušli, in videti, Razen, da, med... drosav, tega in tu smo popušali. Tukaj se vidi... da je sam gledo samo. No, ne, zdaj, eni se odeližuje akcij, pa se mra božimo, samo ni to tako bi mogli biti. In kar kaže tudi, kako je potem težko to prenes naprej, ne? ker družba raznevesti ni. Ne? Se pravi, če bi mi ponudili klasično kot potrošničko pošarice, ti prideš pa prineseš, tisti, ki imate narkoplačni šovne. E, ko pa ti zahtevaš htevaš nikoga, malo večja božmaja, pa potem je tukaj total kolaps. E, in se pravi, v kapitalizam kapitalizmu, kar pokoli, če tukaj kot skupnost nekaj moramo naprejmiti imati ta cena. Če bi jaz recimo, to, kaj ste zdaj ljiva reka, nadeloval preko si govoril, pa to, kaj je zdaj Aleksandra povedala, se prej sodi v, recimo, tudi ta širši eh, krog, recimo, če bi samo vegansko predelovali, gre v bistvu za neko hrano, ali, če rečemo kapitalistično produkcijo blag, ki je toliko dražo, da se večina ne more preboščiti. In uh, kar je vzrok, da bi šli na človeka ali pa po moje, ne, da bi organizirali takšne v starih sosevskah, se mi zdaj. zdaj, ne bi ne mogoče, ampak vrne zelo ali pa zelo težko zvetilo, dokrat se ne bojo to, kar piše tu, bar, uh, očinkoviti spremenili pogoji naše želena, naše produkcije. Ne. Tačno to je bistvo? Ja. In to zato, ker v bistvu, kapitalistični sistem tako deluje na ta način, da je trebne, kako producira hrano, ki je ceneno, s tem v bistvu naredi to košarico, ki je v bistvu, na nekem vlakanem trgu nekaj posredna cena v bistvu, delovne sile. In na ta način se potem ta, ki dela, v resnici spoh ne more strukturno kupiti in želuje In kar ima potem takšne življenjske težave, skoraj uh, iracionalno preočakova, da bo on šel v gost pa bo tam nekaj dela če ono ni načelno ne mogoče, ker je po nekih potencij, ne, ko se je obmena Christopan svobodno bitejo. Ampak mislim, da je sem na to, kaj pravi ta, ne, da je prva naloga, da začnemo dočetkovita autobalna spremljati Se to je, kot sem prej rekla, ljudje so prisiljeni, da grejo jezd v McDonald's ali pa nekam kar enostavno nima druge izbire, ne. kapitala, ja, Tu je pa še dodatni problem, ker samo zaradi poceni delovne sile, ampak v bist zaradi evropskih subvencij, paradoksalno, Ne se ti plačaš ta hamburger, ne. Ta hamburger ne stane dejansko en evro, tako da ga tam kupiš. Stane verjetno 6 7, 12 evrov, ne. Sam ta davek se ti potem nekje druge vzame, ampak gre v tisto reč, ne. Zato, da potem ti tisto stvar, da, da ti je tista dostopna, ne. Tako znameniti trg, ne, postane ne konkurenčen, da se ja, zdi, Na samo to povr, ne, in, in to sem, res rekel, boče tako prvi klici, pa uh, se še potem uh, je težko spostavljajo zamev, pa so, ne. In so vse gostejši organizacije se spostavljajo, ne. jaz optimističen, da je bilo v da ne kot najboljše, a svetno, da ne bočem. <laughs> mladem predavatelju, zelo dober občutek, sred tega, kar je vse povedal, kar on počne in kar odponil, to si stramale, da zelo pomembne stvari. To pomeni eno preoblikovanje samega sebe, prav tukaj, tudi, uh, no, Liljana ima ime, tudi nagovarjam, uh, pa še spomnila, da sem se enega izreka od nej, mislim, da Marija Kiriki pravi, da nikoli ne bo postal svet boljši, dokler ne postane boljši ljudje in zato mora začeti peseli. To je tudi male stvari so pomembne in če slišiš nekoga, ki, ne vem, ki tako domori in vsem nekaj nas obdana se, da se bi tudi malo neko stvari, no tako, da uh, jaz sem najbolj pozitivno smislo. Uh, drugače pa vseeno, kar se pa tiče vegetarjanstva, da vam tako rekla, uh, jaz sem se ne vem, 35 let kar ne jem, pa se mi zdi, čeprav nikoga ne uh, pripričujem, Ampak se meni zdi, m, vkljub samo, dovolj pomembno a, dvoje in mislim, da se zdaj skor to, kako ljudje živijo. Na koncu pa je tudi tole, ne vejo vodijanje ali pa način, vse tole, a, je enkrat en knjivama do manji pomembno, ampak jih je imenoval izopačeni proh, ki je to zdaj počen srb bil, ki je analiziral. In se mi zdi, da to, kar mi nas klošno zdaj govorimo, vse to potrošnjištvo in vse te stvari so na nek način vedno bolj stopni, da so ti izoplačeni prohkevi, ki jih imajo ljudje, tako daleč, da seveda tudi sami sebi že škodijo ne samo na področju ne vem, kar se zdravja tiče, kar se tiče a, se vem, zdaj vedno večje depresije in se to, to pomeni eno drbenje in nekaj, kar se je a, izrobilo. In, a, a, in udarja seveda vse namčine nazaj ne, in tudi uh, smislovno neslažanje. Uh, tudi enega vedno večega nezodovoljstva in vsega karijera. Uh, uh, uh, meni se zdi, ki se on tudi pomembno to pogovarjati so človekom, tako da, da se zase sicer tukaj sprebljati, kot ste bili nevim presenečeni, da, to, da je to lepo število, da to število mi bi lahko bilo še lepše. Uh, in stres, uh, ne vem pa samo nekaj povabiti da se pogovarjamo, da bo vse tisti pogovarjal, ne vem, dvema in da se volimo oče potem še in da se ta krok nekega razumevanja, ne, ne vem, še. Ker ja. se mi zdi, da ravno to, to so se z prijateljico pogovarjali, da tudi ta način obveščanja, a, ne vem, Facebook, a, a, ne vem, po internetu, sej, ne vem, se pa je bilo obviščeni, 300 ljudi pridejo in prideh pa Se mi zdi, da se tudi na nek način izrodil, da se, se, se so samo vase, ker so vsi ljudje veno bolj nepozorni da na vse to, se ne vem, samo neka preklika, zbriša in tako dalje. In se mi zdi, da tako kot ta akcija povabiti, ne vem, nekaj ljudi da naredijo klopcov, je enako tem povabiti, osebno ljudi, da pridejo, preto se bomo povareli v vrednih svojih. Ne samo to, vse nas je bilo 300, pa 500 obviščenih, nikog nišče, da nima čustali se. In dokak, ne. se mi vidi, da je to nekako sve se izrednilo. Ne. Uh, in da ta posebni kontakt, majhna dejanja, ki potem postane vzgred še nekomu, da so oči ena pot, ki se zdi deset korakov nasaj v resnici, ki je lahko mnogo izhodišče za nekaj naprej. Ja, se strinjam, uh, in ena stvar, ki ki samo dodajam k temu, kaj pravite, da kar se mi zdi temeljna vrednost zelene misli v filozofskem pomenu, je, da ne pristaja na ločitev telesa in duha, ki, je, ki se je zarezala v zahodno civilizacijo in ne pristaja na to, da je misel tukaj, telesa so pa potem posebej. Ampak se mi zdi, da ta zahteva po, po zelenem gibanju da pravi ravno to, da je pomembno, kar ješ, pomembno, kaj se pogovarjaš, pomembno je, kako ravnaš so ljudmi in živalmi, ko jih srečaš z naravo, posib naravi. Torej, da ti živiš kot bitje to, kar misliš in deluješ. In ja, to mi je res zanimivo. Me zanima, kaj bi bilo, če bi vsak od nas, ki je bil namenjen priti na ta dogodek, pisno, ali pa napisal pismo, prijatelju, ne tudi on pride na ta dogodek zato, ker je to pomembno. Recimo, to je spet eno tako totalno radikalno dejanje bi bilo danes, ne? pa tako osnovno. Ne? Tako človeško. Vrežam, to ja. V bistvu normalno in človeško. Bomo počasi zaključili to, že zdaj ni več rekel samo temo. Tak, da ja se zahvaljujem najprej vam, da ste pač temi zadevami, vključno z mano. Uh, Posebej Tomažo, ker je tako umeno, v kakšni situaciji je, zato še tako bolj hvala ležni pospada Dejan, ki ga tudi redko vidimo, mar je mora drugače. Mislim.